Bismillahi rahmani rahim. Të nderuar, selam alejkum ورحمت الله. Më se po takohemi edhe sot në takimin e radhës, në takimet tona si të bëhesh. Me siguri nga takimi i fundit keni mbetur shumë kurajohtar të dini se a thu vallë për çfarë bëhet fion takimin ton të sotshëm. Kemë përmendur atë të nderuar se njeriu duhet të jetë i vëmendshëm jetën e kësaj bote, mos të jetë i hutuar dhe i habitur, ngase jeta shkon shpejt dhe ka mundsi të humb njeriu humbje të pari parushme, humbje me dë vërtet që i kushtën shumë, andaj duhet jemi të vëmendë shumë të suksesi dhe të jetëa jonë. Jeta ka qëmim, jetëa është e shtrejt, për këtë arsuje një nga më katët më të mëdha është dhe dë vërasja, ka se një u më të shtrejtin e humbë për i shka që nuk javlinë të kësaj botë, si do qoftë. E kam përmendur se njeriu në jetën e kësaj bote mund të ekspozuohet tregjeve të ndryshme. Shpesh ne kemi ofertat që të shitemi, jo kuptim me para vetëm, por kuën tonë që shpenzon, jetën tënde, shëndetin tënd, dijen tënd e kusht merrat. Dhe kemi oferta të në ofertat ndryshmën treg. Nga një ofertat, madje oferta më e rëndësishme, dhe oferta më e mirë, dhe oferta më e favorshme, por nervash, oferta hyjnore. Ku Allahu jelle wala tafroncha ti atit ja falësh jetën tënde, shëndetin tënd, mundin tënd, realisht ti na shtrosh aty edhe në këmbim të kësaj të hapty xhenetin. Edhe pse edhe jeta jone është e Allahut, edhe koha jone është e Allahut. Të gjitha ajo ai na i ka dhënë me pun gabujeri atij nda mirësia ti na mundson që ne të bëmni të tek ti me të. Realisht që mos lejoim që të fshihemi në tregjet të kësaj bote, që zakonisht njeru ka cilë si dëshpërim, zhgënjim, humbje ekës të marrë ande bulli ve mëmshëm në kuptimin e asaj që ta njehsh çmimin tënd dhe kur e njeh çmimin tënd ti të e di vlerën çfarë e ke bulli vlefshëm mos e zhvderso bitën tënde sa ran dol që për shkak të një knasie e caktuar për shkak të një interesi personal e zhvdersoj veten tënde e njollosim karakterin tënd dinjitetin tënd i shkelim parimet tona e kshtmerat ande e një dosar fuqish dhe tekse botë ku duhet timi shumë të vëmendshëm shumë të kujdesshëm në ato fusha. E para është raporti me Allahun që e Lexhalu. Do thotë mundohu që çka do që dunjo, që të qum këto dënyo. Çfarë të angazhimit që të kesh? Çfarë do pune që të kesh? Mos më të zhvendos nga lidhja me Zotin që e Lexhalu. Nga komunikimi me Zotin tënd, nga ngërshtimet e përulla ndaj tij, lutja e shëmtira. Prandaj mund ti e zën. Mund ti e zën. Mund ti e mund t'jeni të, të të smur, mund t'jeni të shëndosh, mund t'jeni në ullëthim, mund t'jeni vendbanim, qëka të qoftë? Nuk dohet lejuar që gjithë të këto të në shvendosin nga Allah Gjellarë. Mos lehet me t'habit, as pasuria e as vërtnija, as shëndeti e as munja, dituria apo pa dituria, pozita apo qëka të qoftë? Mos lehet me t'habit kur? Nga lidhe me Allah Gjellarë. Bahu gjithë mund, i vëmëndshme dhe e vëmëndshme kërshi raporit me Alangële Leuala, nga se në këtë lidhje e ki vlerën. Do atë, vlera ju në matët me lidhjen tonë me Alangële Gjera Ljumë. E dy të të nëruar, vlera ju të është ndërtuar në bi vet logaritjen. Në i gabojmë, në i rëshqasëm, mund të abitemi. Për nërështë e kërkuar që vazhdimisht në baza ditore të logaritjen vetën tonë, ka për shkanë. Këtë ko që e shpenzove këto, këtë mund këto, këtë Ars në përputhje me çmimin e lartë që po e kërkojmë gjënin apo jo. Mos sot vallë e kam zhvlerësu veten. Ndoshta nuk e dash të me këta njerëzun. Ndoshta nuk, është shkun nuk, është nuk, është nuk është e dash me shku këtë vend. Ndoshta nuk e dash më von kët fjalë. Ndoshta nuk e dash më von kët veprë. Ndoshta nuk e dash më ble kët produkt. Ndoshta nuk e dash më shi kët produkt. Gjithmonë e llogarit vjetëti. Sikurse tregtari Madja i trektari do shtë ngum, ko prats, që nuk lën asë një cent me ik, ashtu ti lëgjete vetën tëne. Në pasurri, bëhu bujarë, kashi vetë vetës, do shtë ngum. Mësli me t'ik asgjër. Mësli me të hutuar, kashi jetën stonë. Jo të shkon java, muji, vitet, dhe ne asë njërë si me ndalë me nu, ka dalë, ku pashkon. Kumë në ndanë me këtjet me arritë? Me këtë, këtë angajnë, me këtë ko, ka se të ndëruar rut po shkon jova po shkon muj vitet po shkojn dhe ne me shkur po shkojn vitet ndonjë ki me bodi savita so ka shku 10 vjet 20 vjet ka shku 30 vjet ka shku 40 vjet ka shku ku shkon ato andaj ulo te logarit ventore allah thaane kur fa aina tadhabun ku po shkani ku jeni nishto nfar tregu do me dal ku do me arrit me kët jetë kse marr andaj mos u tregoni te pa v menjem kashi me idonët e vet logaritës. Gase në meidon e llogaritjes realisht dalësh vlera e juaj. Nëse kemi gabime, i përmirësojmë. Nëse kemi të mira, i shtojmë. Madje edhe uh, cilësinë e këtyre veprave e ngritim dhe ne jemi gjithmonë në avantazh. Gjithmonë jemi në ngritje e kështu fiton. Një arrij çmimin vetës tënde në momentin kur të gjithë mundi janë në shtymë sipër. Gjithmonë jemi në shtymë sipër. Nuk mund të shtojmë të ndëruar vlerën ton nuk mund të shtojnë pasurin ton kuptim të vepërve të mira ju vetë madmonetare në qovë se nuk e logaritimit në ton e treta është raporte me njerës me meqë ton ti me të kujdeshëm ti me të kujdeshëm ka se vlera ju të është në bas të kujdeshë që këndë njerës sa njerën do për shumë meqë ton mund të kemë probleme, mund të jenë të smur mund të jenë të aformë ton kanë të lashe në pasqakë dinamikës së jetës, angazhimet kenarorë janë gjallë. Modifikimi si si i thirr, modifikimi i vizitu, mod e kujtë vizitoim. A realizt, mos hum telefon, s'është në diskutim, s'është së në mohabet, s'është në gërazi, s'është në afërsi. Bøi kujdesshëm. Njëri mençur, një që ka vlerë dhe ka vlera, është i kujdesshëm në komunikim me të tjerat. Është i kujdesshëm në komunikim me të tjerat. U mendoj se kemi shumë problem në komunikimin me njerëzit. Sot ka një një një Uh, me dëvërtit një shparqendrim, mungje zëmendjes në komunikim me së prindet dhe fmive, fmive dhe prinderve, bashkartëve me zveti, të aformëve, mëngjëve e kështëmërat. Nështë të matë e përion komunikime zyrtare, ose rutinore, ose formale, sa qenë të sinqerta, të ngrota dhe si duhet njërzore. Pra ndaj, edhe këtu njëri menë që të regon vlerën e ti, dhe është i kujdeshëm, nuk të regon të i pavëmendë shumë në raport me tjetë. Dhe gjithashtë të e fundit të nërruar është, se kurse ka thënë, u ebë, i bëni mune bë, fjallin e cëdë ne, po e parëcilim, e katërta është që njëtjet i kujdeshëm, o me në kurë është vetë. Me në kurë e vetë, nuk si kujnë tjëret, mund me është vetë, vetë, muhabit co so njështë kanonë për harame, kanë bo mëndimit këqia, planët këqia, kanë marat që nuk kujta kanë, pse? Vepse ka mungu, do tëtë mbi këqyria edikujtë. E njëri menë që nuk bët peng i mbi këqyres njëzore, por a e është edukuar bë në bëzën mbi këqyres hynore. Dhe aje i mjaftan, është vet apo është në publik? Me diken, apo pa diken? Nuk këmë rëndësi, nga se aje është i vendi shumë për vlerën që e ka, dhe nuk esh ekspozon vlerën e ti në publik, nda so në vetëmi tash vlerëson vletën e ti me punë të këqia, të ndyta, të pesta, e ato që nuk e në rrejkun. Prandaj, i i vlerë shumë, a të herë kur, i e sikur se në vetëmi ashtu e në publik. Ma dje, në vetëmi e shumë ma e mirë, se në publik në është ta, nga se bëndisove pra të fshehura, cincerta që askus nuk i din, dhe kjo të b vërtetësia e rritjes. Prandaj këto ndozime që timi të vlefshëm, timi të shtrëngt, timi të ngritur, timi të suksesshëm me bazën ku i dedesiton dhe vëmendjes tonë në këtë fushë që i përmenda. Bëju vëmendshëm dhe bëhu e vëmendshme. Bëhuni të vlefshëm, të shtrëngt e mos i jepni lirë nga të jeni kresat më dashura اذا ما تبرجوا وراء تاع الله تبارك وتعالى صوت يروي